Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen. Bielefeld gewinnt Benefizturnier, Unfallflucht in Nienburg und Esthof heilt Klassenerhalt an. Radiomittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Die Samtgemeinde Maglohe sucht so und FSJler. Es gebe noch freie Stellen im Rathaus, in Kindertagesstätten und den Grundschulen Maglohe und Wietzen, so die Verwaltung. Die Bewerbung für den Bundesfreiwilligendienst oder das Freiwillige Soziale Jahr können im Magloher Rathaus eingereicht werden. Am Wochenende fand das große U11-Benefiz-Turnier in Hülsen statt. Seit einigen Jahren ist das von den Hafensängern und Puffmusikern organisierte Turnier ein sportliches Highlight für Teams aus Nah und Fern. Als Sieger setzte sich am Samstag die U11 von Arminia Bielefeld durch. Vereinsvorsitzender der Hafensänger und Puffmusiker Oliver Wolf freute sich über einen gelungenen Tag und zahlreiche Spenden. Diese werden der Ausbildung eines Therapiehundes für einen kranken Jungen aus Wietzen zugutekommen. Vom dusk to Down hätte ich gesagt, mir scheint die Sonne aus dem A. Also es war es war richtig gut. Es war überragend gut. Das Wetter hat gehalten, es war alles. Und dann haben ganz viele Mannschaften, es fing mit dem TSV an, die haben gesagt, wir spenden was aus der Mannschaftskasse für den Felix. Und dann kamen fast alle Mannschaften hinterher und haben auch Geld gespendet. Das war total geil. Wir haben über 10.000 Euro. Und äh, im Moment ist es so, dass der Hund wahrscheinlich nicht komplett 10.000 kosten wird. Also wir haben die Kosten komplett im Sack. Vergangenen Freitag stellte eine Fahrzeugführerin tagsüber ihren schwarzen Ford Focus auf dem Parkplatz Neumarkt in Nienburg ab. Durch einen bisher unbekannten weißen Pkw wurde der Ford beim Rangieren beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Polizei in Nienburg hofft nunmehr auf Zeugenhinweise. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Beim Fußballkreisklassenmeister Rotweiß Rot-Weiß Esdorf-Leseringen läuft es momentan mehr als rund. Nach Tabellenplatz 1 in der Südstaffel und den damit verbundenen direkten Wiederaufstieg in die Kreisliga gelingt dem Team am Freitag der Sieg im SVSB-Cup, dem Duell Beste Abwehr gegen Beste Offensive. Hier gewann Abwehr-Bollwerk RWE mit 4 zu 1 gegen den SCB Langendamm. Für die neue Saison, die am 1. August-Wochenende für Esdorf beginnt, gibt Trainer Luke einen einstelligen Tabellenplatz als Ziel aus. Arbeit es auf jeden Fall sein. Gar keine Frage, doch die Jungs haben sich natürlich entwickelt. Ne? Gerade das junge Eigengewächs hat sich entwickelt. Die haben, wie gesagt, diese schlechte Saison erlebt, die haben diese super Saison erlebt. Uns hat ja immer diesen Offensivspiel ein bisschen gemangelt. Und dieses eine Jahr, wo wir uns jetzt wirklich uns entwickeln konnten, bringt uns so weit nach vorne. Plus natürlich die Leute, die dazukommen werden im nächsten Jahr. Und ich hoffe und verspreche mir daraus, dass gerade diese Leute nochmal den Jungen so ein bisschen mit auf den Weg geben, um sich nochmal weiterzuentwickeln. Das, was ich mache, ist eine Sache. Die andere Sache ist, was man selbst von Mitspielern mitbekommt. In der Saison 14-15 war Estorf Laseringen mit nur 5 Punkten und einer Tordifferenz von minus 91 als Tabellenletzter abgestiegen. Soweit das neueste aus unserer Lokalredaktion.